Ər-Rum er Rumlular Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə Əlif-ləmmim Əlif-ləmmim غُلِبَةِ الرُّوم رُمْلُّلَرْ مَغْلُوبَ إِدِلْدِلَرْ فِي أَدْنَ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ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 Allah'ın köməyi ilə. O istədiyinə kömək edir. O qüdrətlidir, rəhimlidir. Wa'dallahi <gülüyor> la yukhlifu'llahu Budur Allahın vədi. Allah öz vədinə xilaf çıxmaz amma insanların əksəriyyəti bunu bilmir. Ya'lemun zahiran min el Onlar dünya həyatının görünən tərəfini bilir. Axirətdən isə bütöv qafil Aw lam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardha wa ma baynahuma illa bihaqqin wa ajrin onlar özlüyünde fikirləşmirlər ki Allah göyləri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 kanu ashad minhum quwwatan wa atharu al-ard wa amaruha akthar mimma amaruha wa ja'at hum rusuluhum bil onlar yer üzünde gezip Özlərindən öncəkilərin aqibətini görmədilərmi? Onlar bunlardan da güclüydilər. Onlar torpağı şümləyir, yeryüzünü bunlardan daha çox abadlaşdırırdılar. Elçiləri onlara açıq-aydın möcüzələr gətirirdilər. Onlara Allah zülm etmirdi, onlar özləri özlərinə zülm etmişdilər. Dumə qənə əqibətəllə dinə əsə ususuə ə qədə bu bi əyəətiləvaqən uubi həəstən Allahın ayələrrmi yalan sayb, onlara lağlaı etməklə pislik köstərənlərin nəsibi laqyaman oldu. Allahu. الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون əvvəlcə heçdən yaradır. Öldürdükdən sonra onu yenidən dirildir. Bundan sonra isə siz ona qaytarılacaqsınız. و يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون O saadın gələcəyi gün günahkarlar ümidlərini itirəcəklər. Və ləm yəkün min şürəkəihim şüfəək, və kənubi şürəkəihim kəfirin. Allaha qoşduqları şəriklərindən onlar üçün şəfaətçilər olmayacaq. Şərikləri onları inkar edəcəklər. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ مَسْ gələcəyi gün möminlərlə kafirlər ayrılacaqlar فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْضَرُونَ gətirib yaxşı işlər görənlərə gələncə isə onlar Cənnət bağçalarında şadlıq içində olacaqlar. Və əmmə-lləzîn bi-âyâtinâ və liqâi Kafir olub ayələrimizi və axirətə düşəcəklərini yalan sayanlar isə əzaba giriftar ediləcəklər. Fə subhāna llāhi hīna tumsūn wa ki siz axşama çatanda və səhərə çıxanda Allahın şərəfinə çoxlu tərif söyləyin. Wa lahul hamdu fi s-samāwāti və yerdə həmd ona məxsusdur. Axşam çağında da gün ortaya yetişəndə də onun şərəfinə təriflər deyin. O ölüdən diri, diriden de ölü çıxardır. Yeri ölümündən sonra dirildir. Siz də qəbirlərinizdən belə dirildilir, çıxardılacaqsınız. Allahın sizi torpaqdan xəlq etməsi onun dəlillərindəndir. Sonra da siz bir insan kimi yeryüzünə yayıldınız.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 Aranıza məhəbbət və mərhəmət salması da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda düşünənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Və min əyətihi xalqü səməvəti vəl-ərd və xtilafu əlsinətikum və əlvanikum, inna fiy dəlikələ əyətin lil əlimin. Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda bilənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Və min əyətihi mənamukun billəyli və nəhəri və İn fi zalika laayatun liqawmin və gündüz yatıb dincəlməyiniz, onun lütfünü axtarmağınız da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda eşidən kəslər üçün ibrətənamiz dəlillər vardır.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 Yeri ölümündən sonra onunla diriltməsi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda başa düşən adamlar üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Və min əyətihi ən təqumə səməu vəl ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ Göyün və yerin onun əmri öz yerlərində sabit qalması da onun dəlillərindədir. Sonra da sizi bir dəfə çağıran kimi dərhal qəbirlərinizdən qalxıb çıxacaqsınız. وَلهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ göylərdə və yerdə kim varsa ona məxsusdur. Hamısı ona təzim edir. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ Və ləhül məthəlu Məxluqatı ilk dəfə yoxdan yaradan, sonra onu bir daha təkrarlayan odur. Bu da onun üçün çox asandır. Göylərdə və yerdə olan ən uca sifətlər ona məxsusdur. O قدرتlidir müdiriktir Daraba lakum mesela min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakaa fi ma razaqnakum fa antum fihi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 Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara n-nasa 'alayha la tabdila li khalqillahi dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan-nasi Sen bir hanif kimi üzünü dine taraf çevir. Allah'ın insanlara Xalq etdiyi şuurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yaratdığını heç bir dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Mūni bi-lahi vəttəquhu və tövbe edərək ona üst tutun ondan qorxun namaz qılın və şərik qoşanlardan olmayın minəlləzīn farrəqū dīnahum və kānū şiʿā o kəslerden ki öz dinini bölüb firqələrə ayrıldılar Hər firqa öz tərəiqətini üstün bilib sevinir. Wa itha massana sadrun da'u rabbahum munibina ilayh thumma itha ataqahum minhu rahmatan İnsanların başına bir bəla gəldiyi zaman Rəbbinə üst tutub ona yalvarırlar. Sonra o özündən onlara bir mərhəmət daddıran kimi onlardan bir dəstə Rəbbinə şərik qoşur. Liykfuru bima atiynahum fatamattau fasawfa Bu ona görədir ki, bizim onlara verdiyimiz neymətlərə nankörlük etsinlər. Hələlik əyləni Əm ənzəlnə əleyhim sülqanən, fəhüvə yətəkəlləmü bimə kənubihi yüşrifun. Məyər biz onlara müşrik olmalarını söyleyən bir dəlil göndərmişik. Əm ənzəlnə əleyhim sülqanən, fəhüvə yətəkəlləmü bimə İnsanlara mərhəmət göstərdikdə ona sevinirlər. Öz əlləri ilə etdikləri günahlara görə onlara bir bəla üz verdikdə isə dərhal ümidlərini üzəllər. Əvəlləm yərö ənnəllâha yebsutur rizqə limən yəşâ və yəqdir in fəzâlikən ayâtə liqawmin yə’minûn Mə onlar görmürlərmi ki Allah istədiyinin ruzusunu bol edir istədiyininkini də azaldır Həqiqətən bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətlər vardır Fāti da al-qurba haqqahu wal-miskin wabn as-sabil. Zalika khayrun lil-ladina yuriduna wajha onlara çatacaq haqqını ver. Allahın üzünü diləyənlər üçün bu daha xeyirlidir. Uğur qazananlarda elə məhs onlardır. وَمَا آتَيْتُمْ مِرْدَبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرضُو عِندَ اللَّهِ وَمَا İnsanların var dövləti sayəsində artırmaq məqsədi ilə sələmlə verdiyiniz mal Allah yanında artmaz. Allahın üzünü diliyərək verdiyiniz zəkata gəlincə, bilin ki, bunu edənlər mallarının bərəkətini qat-qat artıranlardır. Allahul ladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumiitukum thumma yuhyikum hal min shurakaaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'in subhanahu wa sizi yaradan sonra size ruzi veren Sonra sizi öldürən, sonra da sizi dirildəcək məhz Allahdır. Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edə bilən varmı? O, pakdır və müşriklərin ona şərik qoşduqlarından uçadır.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 çə onlar haqqa qaydalarlar. Qulsi'ru fil ardi fanzuru gəzib dolaşın və əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğuna baxın. Onların çoxu Allah'a şrik qoşanlar idi. Fa aqim vechaka lid-dinil-qayyim min qabl an yatiya Qarşısı alınmaz gün Allah tərəfindən göndərilməmişdən əvvəl üzünü gerçək dinə tərəf tut. O gün Onlar iki dəstiyə bölünəcəklər. Mən, kufruhu, mən Kim küfr edərsə küfrü öz əleyhinə olar. Yaxşı iş görənlər isə özləri üçün cənnətdə yer hazırlamış olanlar. Li yajziyallazina amanu va amilussalihati min fadhlihi innahu Bu ona görədir ki, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənlərə öz lütfündən mükafat versin. Şübhəsiz ki, o kafirləri sevmir. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُغْسِلَ الزَّيْلَ مَبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ولتبتغوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سِزَا <سؤال> أُزْ مَرْحَمَتِنْدَن دَادْدُرْسُن Əmri ilə gəmlər üssün, onun lütfünü arıyasınız və sizə verdiyi neymətlərə şükr edəsiniz deyə küləkləri müjdəşi göndərməsi də onun dəlillərindəndir. Və ləqəd ərsəlnə min qabrikə <Sessizlik> rüsülən ilə qawmihim fəcauhum bilbəyinət fəcauhum bil bayyinati fa taqamna min alladina ajra Biz senden əvvəl də onların qəvmünə elçilər göndərmişdik. Elçilər onlara açıq-aydın dəlillər gətirmişdilər. Biz günahkarlardan intiqam aldıq. Müminlərə yardım etmək bizim borcumuz idi. Allahu-llazi yursilu-r-riyaha fatu sirhaban qaybisutuhu fi-s-samaa' faybisutuhu fi-s-samaa' kayfa yasha'a və yec'aluhu kisafan fatara'u və Fəizə əsabə bihi, ibədiyi, Buludları qaldıran küləkləri Allahdır göndərən. Allah səmada onları istədiyi kimi yayıb topa-topa edir. Sən onlardan yağış töküldüyünü görürsən. Allah onu qullarından istədiyi kimsələrə endirən kimi, onlar sevinirlər. Halbuki o yağış, onların üzərinə yağdırılmazdan əvvəl, ümitsiz idilər. ilə Seri rahmetillah keyfe yuhyil in zalika lamuhyil mauta wa huwa Sen Allah'ın merhametinin izlerine bax yeri öldükdən sonra necə dirildir Şübhəsiz ki o ölüləri də mütləqdirildəcəktir O Hər şəyə qadirdir. Əgər biz bir külək göndərsək və onlar əkini saralmış görsələr, bundan sonra mütləq nankörlüq etməyə başlayanlar. Fəinnəka la tusmiəu l-məuta və la tusmiəu s Şübhəsiz ki, sən nə ölüllərə haqqı, nə də üç çevirib gedən karlara çağırışı eşiddirə bilməzsən. Və əmən entə bihədil umian ḍalələtihim Əl tusmiə illə məni yəminlü Sən körləri də düşdükləri zəlalətdən çıxarıb düz yola sala bilməzsən Sən haqqı yalnız və yalnız müsəlman olub ayələrimizə iman gətirənlərə eşitdirə bilərsən Allahul lazī khalaqakum min ḍaʿfin thumma jaʿala min baʿdi ḍaʿfin quwwatan thumma jaʿala min baʿdi quwwatin ḍaʿfan wa shayba yakhluqu mā yashā wa huwa lʿalīmul qadīr Sizi zəyif bir şeydən yaradan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 O saadın gəldiyi gün günahkarlar dünyada bircə saat qaldıqlarına and içəcəklər. Onlar dünyada da haqdan belə üz döndərirdilər. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilik və iman nəsib edilmiş kimsələr isə diyəcəklər, siz orada Allahın yazısı ilə dirilmə gününə qədər qaldınız. Bu gün məs dirilmə günüdür, lakin siz bunu bilmirdiniz. Feyom aidill la yanfa'u alladheena zalemu ma'diratuhum wala hum Həmin gün zalimlərə bəhanələri fayda verməyəcək və onlardan tövbə etmələri tələb olunmayacaqdır. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'an وَلَئِن جِئْتَهُ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ ÜÇÜN HƏR CÜR MƏSƏLLƏR ÇƏKTİK ƏGƏR SƏN ONLARA bir MÜCİZƏ GƏTİRSƏN KƏFİR OLANLAR MÜTLƏQ siz ANCAQ YALAN uyduranlarsınız DİYƏCƏKLƏR Kədərlik yətdik Allahu ala qulubillezina la ya'lamun Allah haqqı bilməyənlərin qəlbini belə möhürləyir. Fasbir inna va'dallahi haqq wa la yastəxifannakelllezina la yunqinun Sən səbrli ol Həqiqətən də Allahın vədi haqdır. Qoy, ahirətə yəqinliklə inanmayanlar səni dindən dönməyə sövq etməsin.